Timnul 20 Mulțumire și mărturisire însoțită de teologie, adică de reflexie asupra lui Dumnezeu, și despre darul și împărtășirea Duhului Sfânt. Te-ai făcut văzut pentru mine pe pământ din fecioară, cel ce existi nevăzut dinainte de veci, te-ai făcut trup, și te-ai arătat ca om, cel ce ești învăluit în lumină, neapropiată, te-ai făcut socotit, scris de toți, cel ce ești cu totul neîncăput. Ce m-ai învrednicit și să țin și să mănânc trupul pe care ți l-ai luat de-a ființă cu al meu și să beau prea sfântul tău sânge care s-a vărsat pentru mine când ai fost jertfit? M-ai făcut slujitor și liturghisitor și tainic cunoscător al acestora pe mine, pe care mă cunoști tu, cel ce știi toate, înainte de a fi făcut viacurile și înainte de a fi făcut ceva din cele văzute, căci cele văzute le-ai creat pe urmă, pe mine, care m-am făcut păcătos, risipitor, vame, ștâlhar, ucigaș al meu propriu, mincinos susținător al celor bune, lucrător al fără de legii și călcător al tuturor poruncilor tale, tu știi că toate acestea sunt adevărate. Cum mă voi arăta deci înaintea ta, Hristoasă al meu? Cum mă voi apropia de masa ta? Cum voi ține trupul tău neprihănit, eu care am mâinile cu totul spurcate? Cum te voi cânta pe tine lăudându-te? Cum voi mijloci la tine pentru alții, neavând iubirea și îndrăznirea către tine din credință și faptele cele bune, ci fiindu-ți dator eu însumi cu mulți talanți, cu multe nelegiuiri. Mintea nu știe ce să facă, limba e slabă și nu aflu niciun cuvânt, Mântuitorule, care să exprime faptele bunătății tale pe care le-ai făcut mie robului tău, dar îmi ard ca de foc cele din lăuntru Și nu pot suporta nici să trec sub tăcere Povara multelor tale daruri tu Care ai făcut păsările să grăiască cu glasurile lor Dăm și mie a tot nevrednicului cuvânt Ca să povestesc tuturor Înscris și nescris cele ce le-ai făcut mie, Dumnezeul meu Pentru mila ta nemărginită și numai pentru iubirea ta de oameni, de fapt, sunt mai presus de minte, de înfricoșătoare și de mări, cele ce mi le-ai dat. Mie străinului, neunvățatului, săracului, lipsitului de îndrăzneală, celui lepădat de tot omul, părinții nu m-au cu iubirea naturală, Frații și prietenii au râs toți de mine, căci spunând că mă iubesc, mă mințeau cu totul. Rudenile, străinii, petenile lumii nu se întorceau spre mine și nu răbdau să mă privească decât ca să mă piardă prin cele necuvenite ale lor. De multe ori am dorit o cistire fără să păcătuiesc, dar n-am aflat-o. Încă pe aceasta în viața de acum, căci slava cea lumească, precum m-am convins, chiar fără vreo altă faptă, rea e un păcat. De câte ori am dorit să mă iubească oamenii și să am îndrăzneală familiară față de ei și nimeni nu a răbdat dintre cei ce cugetau cele bune, alții voiau mai mult ca ei să vadă și să cunoască dar eu fugeam de ei ca de lucrătorii celor rele, toate acestea stăpâne și alte mai multe ca acestea pe care nu le pot spune nici să mi le amintesc, le-ai făcut tu cu mine, risipitorul, purtându-mi de grijă ca să mă atragi din adâncul întunericului lumesc și al cumplitei amăgiri, al dulceților vieții, cei buni mă ocoleau pentru înfățișarea din afară, pe cei răi îi ocoleam din proprie hotărâre, căciubeam cum s-a spus, slava și bogăția lumii și născociri de veșminte și purtări moleșitoare, dar nu știu ce să zic, nu știu ce să-ți spun, fiindcă mă tem și să grăiesc și să scriu acestea, ca să nu cad prin cuvintele mele și să păcătuiesc și să-mi rămână Neșterse cele scrise închip mincinos. Când cineva mă chema la fapte cu adevărat nebune și păcătoase ale lumii acestei amăgitoare, inima mea se aduna întreagă înăuntru și oarecum se ascundea pe sine de rușine, susținută în chip nevăzut fără îndoială de mâna ta dumnezeiască, și iubeam toate celelalte ale vieții, Câte desfătează ochii și îndulcesc gâdlejul Și-nfrumusețează trupul trupul acesta care se strică Tu însă ai șters din inimă Dumnezeul meu Faptele murdare și poftele nerușinate Și ai sădit în sufletul meu ura față de acestea Deși prin alegere eram alipit de ele Și mai făcut să am mai degrabă Nefăptuire de fapte nedorite. Minune foarte mare, și de toți m-am despărțit prin economia dumnezească de împărați de arherei și de bogăți bogații lumii. Adeseori voind mulți și voind și eu acestea, tu nu mai să rămân cu voia cu vreunul din ei, iar pe alții care-mi făgăduiau slava și cinstea în viață, i-am urât stăpâne cu o ură din inimă, încât niciodată nu m-am hotărât pentru vreo întâlnire cu ei, iar ei, furioși, mi-au dat lovituri de toiag, alții mă bârfeau față de toți, spunând că sunt lucrător toată fără de legea. voind să mă abată de la calea dreaptă, căci ocoleam faptele rele, ca să nu fiu bârfit, iar ei mă bârfeau ca să vin la astfel de fapte. Și dacă aș fi dorit lauda oamenilor, ei ar fi continuat să mă bârfească cât timp aș fi împlinit gândul lor, iar celor ce spun că îmi vor da slava lumii, mi-ai dat mântuitorul meu să le răspund așa, chiar dacă ai avea toată slava lumii, ziceam eu, și dacă ți s-ar sta pe cap coroana în împăratului și picioarele tale ar fi încălțate în purpură și mai face deodată stăpân peste toate acestea, Iar tu te-ai face un lucrător vrând să-mi fii slujitor, nu m-aș face părtaș la răutățile și cugetările tale și n-aș merge cu tine în viață. Ce carte ar putea cuprinde binefacerile tale și multele bunătăți ce mi le-ai făcut? De mi s da zeci de mii de limbi și mâini, n-aș putea să le spun sau să scriu despre toate, Căci sunt un abis prin mulțimea lor nesfârșită, sunt de necuprins prin mărimea slavei. Îmi e neputincios gândul, mă doare inima, Căci nu pot grăi despre tine, Dumnezeul meu, căci, când mă gândesc nevrednicul de mine la câte am făcut și cât m-ai ajutat, din câte m-ai scos, Mântuitorul meu, și din cât de mari răutăți m-ai izbăvit cu iubire de oameni, și nu ți-ai amintit relele ce le-am făcut, ci ca și când aș fi făcut multe și mari fapte bune, ca și când aș fi rămas curat de la Sfântul Botez, așa m-ai primit, așa m-ai cinstit. Așa m-ai împodobit cu haină împărătească, sunt stăpânit întreg de cutremuri și miez din mine de bucurie și rămân fără de glas și fără înțelegere că mi te-ai arătat Dumnezeul meu, făcătorule al lumii, mie, omului care m-am făcut murdar și disprețuit de toți oameni și demoni și am întrecut prin faptele mele a tot nebunești și pe aceea. Vai mie urâtului și scurcatului, căci ce pot spune altceva despre mine? Că te-ai unit cu mine, iubitorule de oameni, printr-o milă nemăsurată, tu, cel mare în curăție și mai mare în sfințenie, neasemănat în putere, fără pereche în slavă, și ai pogorât de sus din înălțimea nemăsurată până la ultima din porțile iadului păcatele mele." Și a întunericul sărăciei mele și a casei mele dărâmate de multele fără de legi, de cea mai mare negrijă a mea, cel cu totul fără grijă și murdărit, Ai pogorât acolo tu, care m-ai înviat mai înainte, pe mine, care zăceam jos și m-ai așezat pe piatra poruncilor tale și m-ai curățit, îmbăindu-mă de murdărie a răutăților mele. Și mai îmbrăcat încă cămașă mai albă ca zăpada Și măturând casa mea murdărită ai intrat Sălășluindu-te în ea, o treime, o Dumnezeul meu Apoi mai făcut tronul Dumnezești tale, Dumnezeieri, Și casa neapropiatei tale slave și împărății Purtătoare a spicului manei nemuririi și sfejnic purtător al luminii neștiinse și dumnezești, scrinul adevărat al bunului margăritar. Mai făcut sarina în care s-a ascuns visteria lumii, și izvor din care cei ce beau nu vor înseta când, Izvor din care țâșnește din belșug apa înzecită, care îi face nemuritori pe cei ce o beau cu credință. Mai făcut rai ce are în mijlocul său pomul vieții și pământ ce ascunde în sine, pe cel de toți ne-am căput pe tine, pe care te-am căutat odinioară din toată inima mea și am dorit să aud purura cuvânt și am voit să am pomenirea ta în sufletul meu și să aud să se vorbească cu cât mai des despre tine. Și, de fapt, mai înainte mintea mea nu putea gândi în chip curat despre tine, nici ochii mei nu te puteau vedea și urechea auzi, nici inima mea nu putea primi suișul dumnezeiești, ci se înspăimânta întreagă numai la auzul despre tine și sufletul meu se strângea în sine de frică și cu tremur, dar acum... Uimit, sufletul meu te privește în lăuntrul lui și te oglindește atât cât îngădui și, iarăși, întreg în lăuntrul lui, necuprins în Dumnezeirea Dumnezească pe tine cel nevăzut și ascuns, pe tine cel neapropiat și apropiat numai celor ce ai voit, mai consimțit să te arăți cu iubire de oameni pe tine, cel neapropiat pe tine, cel neapropiat și înfricoșător prin strălucirea dumnezească serafimilor și heruvimilor și tuturor îngerilor, dar deveniți și lor apropiat prin oameni, sufletul își iese din sine și se împreună atunci cu totul întreg și mai mult de bunătatea ta și de iubirea ta de oameni, pentru că Curățești sufletele întinse și luminezi mintea și te lipsești de o ființă pământească și materială și aprins marea flacără a iubirii dumnezeiești și aduci în mine focul dorului de Dumnezeu și mă pregătești să mă înalți la al treilea cer și faci mântuitorul meu să fiu răpit în rai în care aud cuvinte negrăite și străine doi. Corinteni 10,9 Pe care nu le pot grăi și spune prin cuvânt muritorii, de aceea ție se cuvine cinstea, slava și mărirea, stăpânirea veșnică, Hristoase stăpânul tuturor, împreună cu Tatăl și cu Duhul cel sfânt prin fire, acum și purura și în vecii vecelor. Amin. Întreg cu totul întreg lui, întreg în afară de el. Amin.